Зрештою, може, поки ще не пізно, поки ще не всі запитання озвучено, варто втекти звідси, купити квиток до Таїланду, залишити будинок, хлопців, залишити серф станцію, взяти із собою тільки дошку і вітрило, що може, а може, їх і не треба брати, поза як тепер він уже не впевнений ні в чому, зокрема, не впевнений у тому, що він справді серфер. І що тягати за собою цей шматок дошки і вітрило – це все ще його карма. Видалити свій профіль із Фейсбуку, розсваритися з Артьомом, начхати на хронокосмос, забути всі ці книги, від яких тільки болить голова, всі ці небезпечні ідеї. Оселитися на коса мої, Підсісти на суп том'ям з креветок І вечора накурюватися до одуріння. Стати врешті решт буддистом. Він готовий, готовий. Якщо це справді допоможе зберегти спокій, Який опинився під загрозою, Щойно він наблизився, до цієї грізної постаті Бога. Він готовий навіть відмовитися від супутом ям і стати буддистом вегетаріанцем, якщо суть справді в цьому. Забути все, що він пізнав, розучитися читати російською, навчитися читати тайською і читати лише буддійські сутри. Особливо Насолоджуючись моментами, де пишеться, що ніякого Бога насправді немає, а є лише омана і збіг Дгарм, такий же випадковий і перебіжний, як поєднання генів у природі. Ні, Раскатові чув, що він цього не зможе. Він відчув, що цього вечора він прийшов. Здався. У нього більше не було сил тікати, заперечувати, відвертатися. Упродовж усього життя він тільки те й робив, що тікав, відвертався та заперечував, вперто наполягав на своєму і робив те, що вважав за потрібне. Він наче вів невидиму війну зі світом, оточений з ворогами, і єдиною його метою було зберегти знамену полку, полку крийзанутих, засмаглих мачо на вінцерфі. Але зараз він уже не мав сил. Вдруге, на цю гору не підніметься. Невже це все? Невже це і називається Дійти до краю? Невже це фініш? Кінець тропи, за якою починаються землі беззубих, надламаних життям слабаків, котрі відмовилися від ідеалів свободи, відмовилися йти до кінця і врешті-решт покірно відійшли в тінь останнього прихистку невдах релігії». Невже він капітулює? Розкатав усією душею, в той момент запораганув, щоби Господь виявився просто хорошим хлопцем. Чи міг, Розкатав, сподіватися на такого Бога, який був би простим і душевним, щирою душею, з якою можна було би поговорити про те, про все, Спитати поради, який ненав'язливо направив би його в скрутні ситуації, то поміг перейти цю ріку матеріальних страждань. Тільки що там на тому березі? Невже там поля і сади, якими гуляють свідки Єгови, негри і китайці, росіяни та американці – Одягнуті в акуратні джемпери, сидять під деревами зі своїми бабусями і дідусями, гортаючи сімейні альбоми зі світлинами.